Zahei Orbul de Vasile Voiculescu Ediție prefață Curiculum vite și bibliografie de Constantin Mohanu Editura 100 plus 1 gramar București 1996 Curiculum vite 1884, 13 octombrie se naște Vasile Voiculescu în satul Pârscov, de pe valea Buzeului de Sus. Este al șaselea copil al soților Costache și Sultana Voicu, săteni înstăriți, oameni harnici și păstrători de datin. Despre locul de obârșie va mărturisi mai târziu. Citat, Sunt născut la țară, ceea ce socotesc că e cel mai mare noroc din viața mea. Părinții mei, oameni simpli, au fost pioși de o credință neabătută de nicio clipă de șovăire sau de îndoială. Bârscovul, pe la mijlocul secolului trecut reședință de Plai, denumirea plasei în regiunile de munte, se găsește în centrul unei zone etnofolclorice, păstrătoare de mituri și legende dintre cele mai autentic românești. Pe linie paternă, viitorul medic scriitor, descindea din mărginimea Sibiului, părintele său Costache, Comersant, cuhan în pârscov, era fiul lui Voicu, supranumit Băcanu, pentru că avusese o băcănie în orașul Buzău, înainte de a se stabili în pârscov. Acest Voicu plecase din cătunul vale de lângă săliște, pe un drum de transhumanță care trecea prin Buzău spre Dunăre și Mare. Dar, vrăjit de frumusețea vreunei buzoience, a prins rădăcini trainice pe versantul sudic al carpaților, stabilindu-se definitiv în pârscov. Nostalgia transhumanței își va găsi eco în lirica, proza, teatrul și publicistica viitorului scriitor. Mama, sultana, era fică de moșnen din tată în fiu. Cu toate că actul de naștere păstrat la arhivele statului filial Abuzău, consemnează cazia nașterii lui Vasile Voiculescu 27 noiembrie 1884, aceasta reprezintă doar data când a fost declarat copilul, el venind pe lume la. 13 octombrie 1884, așa cum s-a demonstrat, pornindu-se de la documente de familie. Copilul crește în casa părintească și în curtea Hanului pe care îl va evoca peste ani în poemul Hanului cu urși, proză de factură liric-memorialistică. Copil precoce, Dile, cum îl alintau ai casei, prinde buchile cu ajutorul mamei care îi citea povești și poezii. Într-un interviu din 1930, v mărturisi. La vârsta de 5 ani, citeam destul de bine. În clasele primare știam poeziile populare ale lui Alexandri Pederost, tot așa pe Anton Pan, care era foarte citit în satul nostru. Nu mi-au scăpat, bineînțeles, nici haiducii cărți care, de asemenea, se găseau multe în sat, căci veneau negustori din aceea care umblă cu tolba. Încheia citatul. 1890-1891. Urmează prima clasă primară în satul vecin Pleșcoi, la sfârșitul anului școlar, fiind premiant cu coroniță. 1891. Toamna, la începutul anului școlar, părinții îl duc la Buzău și îl înscriu în clasa a doua primară la pensionul particular al lui Rășcanu. Locuiește la internatul pensionului. Tot la acest internat va sta și după ce se transferă la gimnaziu. Se acomodează greu cu noua sa viață, fuge adesea de la internat, dar revine de fiecare dată. Citat Fugeam de multe ori de la școală, Va a mai târziu, și odată mama când a venit să mă vadă la buză, m-a descoperit la înapoierea acasă, atârnat de arcurile trăsurii. Încheia citatul Plecarea din Pârscov o consideră drept desprinderea tragică de sat. Învățătura nu-i repugnă, dovedind a fi un elev bun, însă liniștea și împăcarea cu sine prin desprinderea de sat și-o găsește în lumea cărților 1892, după absolvirea clasei a doua este transferat la gimnaziul Tudor Vladimirescu, unde va termina ciclul primar și urmează primele două clase gimnaziale în 1894, gimnaziul este transformat în liceu, atribuindu-se numele de Alexandru H.D.U. până în 1937, când primește denumirea de astăzi Liceul Bogdan Petriceicu H.D.U. Printre alții, are ca profesor la română și latină pe eruditul Bazil Iorgulescu, autorul manualului Geografia județului Buzău, după care învață tânărul elev, precum și al unui dicționar geografic, statistic, economic și istoric al județului Buzău. Potrivit foii matricole, la sfârșitul anului școlar 1896-1897, a obținut următoarele medii. Istorie 8,51, științele naturii 8,06, limba română 7,88. Trebuie avută în vedere și exigența accentuată a profesorilor de la Liceul Buzoian. 1897. Spre toamnă, soții Sultana și Costache Voicu își duc fiul la București, prileș pentru licean de a face prima călătorie cu trenul. Îl înscriu la Liceul Gheorghe Lazăr, unde își continuă învățătura. Locuiește la sora mai mare, Florica, al cărei soți, inginer de poduri și șosele, fusese mutat de curând la București. Clădirea liceului Gheorghe Lazar, terminată în anul 1889, care constituia unul din edificiile cele mai impozante ale capitalei, îl impresionează pe tânărul Voiculescu, iar parcul alăturat Cismigiu, pe care îl străbate zilnic în drum spre liceu, îi amintește de crângul din Buzău. Voichiță, cum va fi numit de lăzăriști, are surprizat de a avea printre colegi pe buzoienii Constantinescu George, viitorul scriitor și actor George Ciprian, pe Demetrescu Buzău, viitorul scriitor Hurmuz și pe Nicolae Constantinescu, pictor ce va semna Const. Tinerii liceeni se întrec în lecturi și în comunicarea impresiilor asupra cărților citite. Înființează chiar o societate literară botezată Capul de Rățoi. Peste an, dramaturgul George Ciprian va scrie o piesă de teatru intitulată Aidoma Societății Juvenile, Capul de Rățoi. Elevul Vasile Voiculescu începe să citească lucrări de psihologie și morală. Îl citește pe Platon și îl descoperă pe Schopenhauer, cel care l-a condus la Upanishade și la Buddha. Și, cum el însuși va mărturisi, devoră toate cărțile care apar la editura Samitka, Sharaga și cele din colecția Biblioteca pentru Toți, acestea fiindu-i mai accesibile ca preț. Cei doi elevi prieteni, viitorul Hurmuz și Ciprian, îi separ cei din tâi trăzniți din Europa. Hurmuz, care scria, picta și compunea muzică, își apropie colegii de muzica lui Beethoven și împreună merg la concertele de la Ateneu. În acest climat propice creației, Vasile Voiculescu începe să scrie versuri încă din ultimii ani de liceu, poezii juvenile, din care s-au păstrat foarte puține, așternute pe diferite caete și cărți. Un volum de poezii de Eminescu păstrează pe ultima filă versuri dedicate poetului național datate 1901-16 iulie și semnate V.C. Voiculescu. Nu se știe când anume tânărul își transformase numele din Voicu în Voiculescu, atunci când semna literatură. Dar la 2 august 1902, Secretariatul Liceului Gheorghe Lazar eliberează cu numărul 137 certificat de absolvent elevului Voicu C. Vasile, nume sub care va rămâne în actele oficiale până în 1950, când numele literar Voiculescu devine numele lui și în actele de stare civilă. 1902 Ca absolvent al Liceului Gheorghe Lazar se înscrie la Facultatea de Litere și Filozofie din București. Este tot ce și-a dorit mai mult. Aici este în largul său atât la cursuri cât și în bibliotecă. 1903 la insistențele familiei și în deosebe ale sorei și cumnatului, care îl ajutau să-și continue studiile, după un an părăsește facultatea de litere și filozofie și se înscrie la medicină, însă să audieze unele cursuri la facultatea pe care cu regret o abandonase. La medicină devine un student foarte studios și însingurat, petrecându-și timpul la cursuri, la orele de practică și cu lecturi de specialitate, dar și de cultură generală. Evită localurile, fumatul și alcoolul. Potrivit unei confesiuni, de mai târziu citește din vând Litre, Darwin, Spencer, Peladan, Modernii, Shure, Rudolf Steiner. Cultivă cu emoție pe Emerson, Novalis, Meterling. Nu-i rămâne străină nici cabala. 1907. În vară, împreună cu prietenul și fostul său coleg de liceu, Ne Constantinescu, Victor, peisagist care va înceta din viață peste câțiva ani, întreprinde o călătorie la Veneția. Este singurul voiaj întreprins în Occident de Vasile Voiculescu. Veneția inspiră poezia În San Marco, publicată în Convorbiri Literare numărul 6, 1912. 1908. În vacanța de vară, penultima, înainte de a-și lua licența în medicină, cunoaște pe Maria Mitescu, studentă tot la medicină, venită în pârscov la niște finei familiei Costache-Voicu, pentru a însoți o prietenă. Între cei doi se înfiripă o iubire care îi va lega pentru totdeauna. Ființe iubite, o frumoasă brunetă cu ochi verzi, numită de tânărul îndrăgostit Lica, va dedica Vasile Voiculescu primele versuri de dragoste. După mărturia lui Ion Voiculescu, fiul scriitorului, s-a păstrat în familie un album cu aceste versuri intitulat „Strop de sânge, pentru tine, Lica. Până la căsătorie, cei doi poartă o înflăcărată corespondență păstrată la Muzeul Literaturii Române și la Radu Voiculescu, fiul scriitorului. 1909, 6 mai. Obține diploma de doctor în medicină ca urmare a susținerii unei lucrări de medicină internă. Rezecția intestinului cu sutură terminoterminală în herniile strangulate. Lucrare tipărită în 1910, 45 de pagini. 1910-21 februarie. La pârscovul de jos se celebrează căsătoria între Vasile C. Voiculescu, în etate de 26 de ani, și domnișoara Marioara Florioara C. Mitescu, în etate de 23 de ani, născută în orașul Ploiești și domiciliată în capitala București, strada Salcâm, numărul 4. Fică a decedaților locotenent colonel Mitescu Constantin și Maria Mitescu. Actul de căsătorie păstrat la arhivele statului la Buzău 15 iunie este numit medic la circa sanitară a ocolului Gorj, Începe șirul unor peregrinări ca medic. Până la începutul războiului va avea numai puțin de zece numiri și detașări, datorate, se pare, și intenții de a se stabili mai întâi lângă București și apoi în capitală. Corespondența cu soția din acești ani arată greutățile tânărului medic obligat să stea departe de familie. 22 octombrie, detașat ca medic la Câmpu, Buzău, 1 noiembrie, numit medic la hotarele din județul Ilfov. 1911, 1 aprilie, se naște primul copil al familiei Vasile Voiculescu, Marta Elisabeta, va fi licențiată în belearte la Paris, căsătorită Levit. 1 noiembrie este numit medic la Bezdead, județul Dâmbovița, unde rămâne până în 1913. 1912-13 iulie se naște al doilea copil al său, Olga Sultana, va fi licențiată în artă decorativă la Paris, căsătorită Pontremoli. Debutează cu versuri în convorbiri literare numărul 3, Martie, poezia Dorul. 1913-31 mai, este numit medic la Casa Culturală a Creditului și Asigurărilor Muncitorești din București. Mobilizat, participă la campania din Bulgaria. 1914-27 mai, detașat medic la Tătărani, județul Dâmbovița. 28 mai se naște al treilea copil al său, Radu Ilie Vasile. Va urma medicina îmbrățișând cariera tatălui său. I se decernează medalia Vântul Țării pentru participare la campania din Bulgaria. 1915-30 mai, transferat la circa Buftea Ilfov, unde se instalează împreună cu soția și copiii. Aici își permite luxul înșghebării unei biblioteci, care va fi prădată în timpul războiului în timpul ocupației germane. Mobilizat cu gradul de locotenent, având misiunea să organizeze un spital militar în București. 1916. Până la izbucnirea războiului mai este detașat pentru scurt timp la Budești, pe 7 august, și la Cocioc, sate în județul Ilfov. Peregrinările prin mai multe circumscripții sanitare i-au oferit posibilitatea de a cunoaște în amănunțime satul nostru de munte și de șes, de a pătrunde în profunzimea sufletului țăranului român, reușind să-i cunoască datinile, credințele și superstițiile. La București apare primul volum, Poezii, Atelierele Societății Anonime, Poporul. Placheta, incluzând versuri scrise în ultimii șapte-opt ani, trece aproape neobservată. De-abia în 1919, în însemnări literare, o va semna la Mihail Sadoveanu împreună cu alt volum de versuri, din Țara Azimbrului, publicat de Vasile Voiculescu în 1918. 16 mai se naște al patrulea copil, Ion, Ionică. Este numit șeful spitalului mobil numărul 6, care urma să plece în Moldova. 1917 iunie, Fiind mobilizat ca medic cu gradul de capitan, este numit medic șef al spitalului numărul 471 de răniți din Bărlad, cu greu scapă de tifosul exantematic, contactat de la răniți, refuză concediul medical și rămâne să îngrijească răniții. Este decorat cu coroana României cu spade și panglică de virtute militară. Timpul petrecut la Bărlad a fost plin de calamități, boli, lipsuri, nemai vorbind de faptul că nimeni nu putea să-și cumpere o carte. Medicul scritor găsește însă un refugiu compensator în întrunirile scritorilor prezenți la Bărlad, refugiați și localnici. Aici ființa Academia Bârlădeană, societate culturală inițiată în 1915 de poetul George Tutoveanu, folcloristul Tudor Panfile și Toma Chiricuță. Academia care avea întruniri în fiecare joi după amiază este frecventată și de... Vasile Voiculescu, împreună cu alți scritori și oameni de cultură, Victor Ion Popa, Ime Rașcu, Ion Valerian, Petru Cancel, Paladi, Gheorghe Vladescu, Mei Lungeanu, Iuliu Săvescu, Donar Munteanu și așa mai departe. Membru de onoare era Alexandru Vlahuță, refugiat și el din Dragoslovenii Vrancei. Instalat într-o casă modestă la profesorul Bulbuc, primea zilnic în vizită confrați și admiratori. Doctorul Vasile Voiculescu devine preferatul gazdei, între cei doi stabilindu-se o strânsă prietenie evocată mai târziu de Voiculescu în Amintiri despre Vlahuță, 1927. La reuniunile literare se citeau producții proprii, se împărtășeau credințele poetice, dar mai ales se puneau la cale temeliile viitorului și izbăvirea neamului. La Bârlad a mai avut următoarele funcții. 1 iunie, medic la Casa Centrală de pe lângă Corporația Sfinții Constantin și Elena. 20 iunie, medic-șef al spitalului numărul 472. 21 iunie, este numit medic și la atelierele centrale ale confecției armatei. 1918. La Bârladă-i apare cel de-al doilea volum de versuri, din Țara Zimbrului și alte poezii, la tipografia C.D. Lupașcu. Majoritatea poeziilor sunt de război, adesea scrise după modelul coșbuc Alexandrii. Se resimt și influențe vlahuțiene. 23 octombrie este numit medic al orașului București. 31 decembrie revine medic la Buftea Ilfov. 1919 ianuarie este membru în comitetul de redacție al revistei Florile Dalbe, apărută la Bârlad, împreună cu George Tutoveanu, Panfile și... Melungeanu. Încă din primul număr al revistei, Voiculescu publică poezia Îngerul Nădejdii. Tot în Florile Dalbe publică primele sale scrieri în proză, Singuri și Momâia. Este numit profesor de anatomie la Școala Militară de Educație Fizică. Primăvara și vara participă la campania de combatere a epidemiei de tifos exantematic, izbucnită în județul Dâmbovița. Este prezent în peste 20 de comune. Octombrie. Începe colaborarea încă din primul număr la revista Lamura, director Alexandru Vlahuță, cu poezia Mormântul Stegarului. Mai târziu, Vasile Voiculescu devine membru în comitetul de redacție al revistei, considerată organ al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii. Septembrie. La începutul lunii se stabilește definitiv în București, pe strada Mihail Cogălnicianu, numărul 34, devenit apoi strada Dr. Staicovici. În această casă pe care va reuși să o cumpere, va locui până la moarte. În 1991, pentru cinstirea medicului scritor, Societatea Medicilor Scritori și Publiciști din România, în colaborare cu Uniunea Scritorilor, va pune o placă cu medalionul lui Vasile Voiculescu pe fața de -a clădirii în care a locuit 44 de ani. 1919-1920. În Duminica Poporului, foaie săptămânală pentru ridicarea poporului, condusă de Simion Mehedinți, publică frecvent Sfaturi medicale. Tot aici publicase în 1915 articole pe diverse teme medicale. 1926 ianuarie. Este numit medic la administrația domeniilor coroanei, prilej de a călători cu permis gratuit în diverse locuri din țară. Academia Românei premiază volumul de poezii din Țara Zimbrului și devine membru al Societății Scriitorilor Români. 1921, 8 noiembrie, se naște al cincelea și ultimul copil al scriitorului, Mihaela Gabriela. Va face studii la Paris, istoria artelor și limba și literatura franceză. Îi apare volumul Pârgă, Poezii. București, editura a Cartea Românească, al treilea volum de versuri în care se întrezăresc direcțiile în care va evolua viitoarea lirică Voiculesciană. Într-o recenzie asupra volumului, George Călinescu afirmă că, odată cu pârgă, citat, începe faza propriu-zis literară a poeziei lui Vasile Voiculescu. 1 noiembrie este numit subdirector al Fundației Culturale Principele Carol. 1922, 1 martie, I se încredințează conducerea circumscripției medicale numărul 12, când iau ființă noile circumscripții ale municipiului București 1 mai, este numit director al culturii la Fundația Culturală Principele Carol I se alătură în toate acțiunile Ion Pilat, Victor Ion Popa, Adrian Maniu, Emanoil Bucuța Paralel cu Cartea Satului, se inițiază o nouă colecție, Cartea Vremii. 22 noiembrie, pentru merite sanitare, îi se decernează coroana României în grad de ofițer. Este numit pentru scurt timp medic și profesor de igienă la Institutul Pompilian. Împreună cu Gheorghe de Mugur, organizator de programe la radiodifuziunea română, publică Cântece de Stea, Colinde, Plugușor, Vicleim. Anul 1920 și doi marchează momentul în care începe să prindă un contur mai accentuat publicistica lui Vasile Voiculescu. Dacă până în 1920 colaborase la convorbiri literare, însemnări literare, România, România viitoare, Dacia, Lamura, Răsăritul... Acum începe să colaboreze cu articole pe teme medicale în Albina. Cu versuri și articole colaborează până după 1930 la Cuget românesc, Revista Moldovei, Revista Jiului, Lumea copiilor, Flacăra, Năzuința, Flamura, Graiul nostru, Viața literară, Scrisul românesc, Ramuri, România nouă, Revista presei, Vatra, Ilustrațiunea națională, Farul căminului, Revista fundațiilor regale, Duminica Universului Nu-și va neglija însă niciodată obligațiile profesionale, medicul fără graniți, cum era numit, fiind prezent dimineața la cabinetul medical, iar după amiaza făcând inspecții la localurile și magazinele alimentare din București. 1923, 1 ianuarie, este numit inspector general la Fundația Culturală. 1 octombrie este numit referent la Fundația Culturală cu grade director. 1924-28 martie. Este numit membru în Comisia Cinematografelor pentru a observa corectitudinea limbii în care sunt scrise titlurile, explicațiile și programele. 1925-30 octombrie. Pentru activitatea depusă în slujba sănătății poporului, i se acordă Crucea Meritul Sanitar clasa 1. Începe să conducă cabinetul de consultații medicale înființat de revista Albina în strada latină numărul 10. 1926-25 martie. I se acordă Ordinul Steaua României ca poet și publicist, dat de Teatrul Național din Craiova. 27 martie. I se acordă Răsplata Muncii pentru Învățământ. 7 iunie. Publică articolul programatic Doctrina Culturală prin care pledează pentru luminarea mulțimii. În fiecare cătun, în orice mahala, trebuie să se ridice un sanctuar cultural. 1927-1937. În acești ani publică în revista România Administrativă peste 100 de articole la rubricile Tribuna Medicală, Pagina Medicală, Leacuri. 1927 ianuarie, cu poezia Pedecin de adunării, începe colaborarea la revista Gândirea, Colaborare încheiată în 1944 iunie-iulie, cu poezia Alarmă. 1 noiembrie colaborează încă de la primul număr la revista craioveană Pleiada cu poemul Ionică. Publică emoționantele amintiri despre Vlahuță. Îi apare al patrulea volum de poezii Poeme cu îngeri, editura Fundația Culturală Principele Carol, colecția Cartea Vremii. Noul volum este considerat la apariție drept o culme a liricii lui Vasile Voiculescu. În colaborare cu G.D. Ionașescu, publică Boala cea Nouă, poliomielita acută sau Paralizia copiilor. 1928-13 mai. Societatea Scritorilor Românii acordă premiul de poezie pentru anul precedent pentru volumul Poeme cu Ungeri. Unii confrați și critici literari îl consideră pe Voiculescu printre cei șapte mari poeți ai orei actuale. Arghezi, Blaga, Ion Pilat, Adrian Maniu, Nichifor Crainic. Apare volumul Proverbe, culese de Vasile Voiculescu și Gheorghe Mugur. În 1 noiembrie se inaugurează Postul Național de Radio, care imediat și-a asigurat colaborarea scriitorilor Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Gala Galaction, Cezar Petrescu, Alexandru Filipide, Victorion Popa, Jean Bart, Eugeniu Botez, Ion Minulescu și, bineînțeles, Vasile Voiculescu. În acest timp, dintre scritori, cei mai apropiați prieteni îi sunt Adrian Maniu, Ion Pilat, Ionel Teodoreanu, Cincinat Pavelescu și Gheorghe de Mugur, singurul cu care va accepta să colaboreze în scris, publicând împreună mai multe lucrări. 1929. Din acest an începe să țină conferințe la radio. Novalis, Misterul Shakespearean, amintiri despre vlahuță, cultură și civilizație, falsa cultură și falsa civilizație, hora ca factor social și cultural, călător despre România. 30 octombrie La Pen Clubul Român participă la sărbătorirea lui Gala Galaction, 50 de ani de la naștere. 1930-15 ianuarie Este delegat redactor șef al propagandei sanitare în direcția educației poporului din Ministerul Muncii și Prevederilor Sociale. Începe să redacteze săptămânal la radio Ora Satului, în cadrul rubricii De vorbă cu Sătenii, dând sfaturi medicale sau abordând diferite teme culturale. În cadrul acestor preocupări publică mai multe scrieri de popularizare în colaborare cu Gheorghe de Mugur, coordonator de emisiuni la radio și chiar președintele Consiliului de Administrație într-un timp. Astfel apar la Craiova, Cartea Misionarului, Îndreptar Cultural, Chestionar de Anchetă Socială pentru Monografie, Chestionar Folcloristic, iar la București, cei doi publică, Căminul Cultural, Îndreptar pentru Conducătorii Cultural la Sate. Este decorat cu coroana României în grade comandor. Tot în acest an, atât de bogat pentru activitatea lui publicistică, Vasile Voiculescu publică în colecția Apărați-vă de boli, Publicațiile Direcției Educației Poporului, Broșurile, Tuberculoza sau Oftica, Sifilisul, Conferință, Sifilisul, Îndreptare pentru cei bolnavi și pentru cei sănătoși. 6 decembrie, la Teatrul îi se joacă în premieră piesa Fata Ursului, dramă în patru acte, considerată de Victor Ion Popa o deschidere în dramaturgia românească, cel din vestitor al adevăratei vieți de sat. 1931. În stadiunea 1931-1932, Fata Ursului se joacă și la Teatrul Național din Iași și Cluj. Împreună cu uh, Simion Mehedinț, alcătuiește cartea de citire pentru clasa a iv primară, tipărită la Craiova. 1932. Amenințată cu pierderea vederii grav bolnavă de glaucom, soția pleacă pentru mai mult timp la Paris pentru tratament. Împreună cu ea merg și cele două ofice mai mari, Marta și Olga Sultana, pentru a studia pictura prima, iar cealaltă arta decorativă. 1933, septembrie, este numit referent literar la radiodifuziunea română. Va răspunde de emisiunile literare secundat de Adrian Maniu.